10 april 2024 Aneta står med en kund på jobbet när hennes man ringer flera gånger så Jag tänkte att det hänt något med barnen så jag gick iväg och ringde Och då grät väl han i luren för jag kände inte igen hans röst Hans sa till Mikael och blivit skjuten Mikael är Anetas bror. Han dör av skadorna och mordet på honom är bara ett av flera uppmärksammade död i Skärholmsområdet den senaste tiden. Gärningspersonerna och utförarna som finns idag räds egentligen liksom inte det offentliga rummet eller att det finns risk för att allmänhet ska bli skadad. Utan tror att det är liksom en del i att bygga sitt våldskapital. Petri Krim, den här veckan om mordet på Mikael och konflikterna i Skärholmen. Jag heter Mariella quintana Melin Och jag heter Linus Lindahl. I mitten av april riktas landets blickar mot Skärholmen i södra Stockholm- efter mordet på 39-årige Mikael som sköts ihjäl i en gångtunnel- mitt framför ögonen på sin 12-årige son- i det här avsnittet ska vi berätta mer om det senaste vi vet om mordet på Mikael och de som nu misstänks för inblandning. Men det här mordet är långt ifrån det första mordet i Skärholmen och grannstadsdelarna Vårberg, Breding och Sätra. Och alla de här områdena har haft stora problem med gängkriminalitet, narkotikahandel och skjutningar de senaste åren. Och idag ska vi fokusera lite extra på Skärholmen. När stadsdelen byggdes på 60-talet var tanken att Skärholmen skulle bli hela sydvästra Stockholms centrum. och Så blev det också med närheten till shoppingmäckat Kungens kurva bland annat. Då länge fanns allt man behövde här men bara någon vecka efter invigningen krävde debattörer att allt skulle rivas. Det sades att det inte var en bra miljö för folk att växa upp i. Ja och liksom många andra miljonprogramsområden har Skärholmen alltid haft stämpel som dåligt och problemområde i media skildrat av folk som inte bor där. Och även om man alltså länge har haft problem med kriminalitet så finns det något som sticker ut med just det här lokalpolisområdet. Och det är att man i över ett års tid faktiskt inte hade en enda skjutning. Men efter ett mord sensommaren 2022 har konfliktläget i området eskalerat. Mellan augusti 2022 och idag har det skett runt 20 skjutningar varav nio med dödlig utgång. Och Det ska sägas att det här inte är kopplat till en konflikt utan flera. Flera av morden 2023 kan till exempel kopplas till konflikten inom Foxrott. Och bara i år så har tre personer skjutits ihjäl i de här stadsdelarna. En 25-åring i Skärholmen och en 26-åring i Bredäng. Och de här två morden de kopplas till konflikter mellan gäng i närområdena. Och så har vi mordet på Mikael som ju fått enorm uppmärksamhet. Dagarna efter samlades anhöriga, allmänhet och politiker i gångtunneln där han sköts. Och det kom också kritik mot att media och politiker bara dyker upp när något hemskt har hänt. Mm. Och i ett uppmärksammat klipp kunde vi se hur Mikael Stora Syster Aneta ställde Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson till svars. Hon undrade, varför är du här nu? Och det var andra politiker också som möttes av liknande reaktioner. Idag, en månad senare, är blommorna och ljusen bort från tunneln. Det enda som finns kvar där är stearin på asfalten och en metallplatta- på väggen i tunneln där det står- Vila i frid, Mikael. Du kommer för alltid vara saknad. För mig känns det som det precis har hänt. Jag har ingen- ingen grepp om tiden- vad det är för dag eller- vecka. Det känns bara så overkligt- Ibland känns det som en film man spelar in. Och att någon ska komma och säga att, att han lever. Men det gör har ju inte. Jag har ju begravt honom men jag kan ändå inte fatta att han aldrig kommer tillbaka han var ju fullt frisk och gladlevande levande människa och är bara på så är han borta så det är lite svårt att ta in mm. han är ju så levande för mig fortfarande jag kan ju fortfarande höra hans röst och skratt och allt så det, ja, det, är, så, det är så jobbiga känslor är du mest sorg eller är du arg också ja det är blandat det är sorg och ilska faktiskt ja, det känns väldigt orättvist. att sånt ska hända och skyldiga människor det har gått en dryg månad sedan Anetas lillebror Mikael sköts sig i en gång tunnel i Skärholmen. Han var på väg till simhallen med sin son men precis innan de kommer fram stöter de på ett ungdomsgäng. Exakt vad som händer där i tunneln vet vi inte men det blir någon slags konfrontation och det slutar med att Mikael skjuts. Jag var på jobbet. Min man ringde mig flera gånger och jag var upptagen med en kund så att jag och på men eh, sen vart jag orolig för han brukar aldrig ringa flera gånger så jag tänkte ha det hänt något med barnen så jag gick iväg och ringde och då grät väl han i luren för jag kände inte igen hans röst han sa att Mikael blivit skjuten så jag trodde att det var något busantal jag kollade i mobilen och då ser jag att det är hans, det är hans nummer jag upprepar igen. Vad säger du om han har blivit skjuten? så det var så var Varför ska han bli skjuten? Han är väl inte skjuten, det kan inte stämma. Så jag börjar fråga ut var är han och hur är det med honom? Och han säger att han inte vet någonting. Och Det tyckte jag lät jättekonstigt. Om han är, hur vet du att han är skjuten? Men du vet ingenting annat. Eh, –Och då sa han att han eh, är utanför polisstationen och att mamma och sonen är där inne. –Aneta ber sin man hämta henne på jobbet. Hon vågar inte sätta sig i bilen och köra själv. Mikels tolvåriga son och hans farmor, alltså Anetas mamma, är redan på polisstationen och sitter i förhör. Eh, –Under tiden ringer jag till akutmottagningarna och... Det är ingen som har fått in honom. Så då, jag förstår ju att han kanske inte lever. Och han är inte, de har inte kört han till akuten. Så vi åker till polisstationen och vi blir inte insläppta. Eh, mamma och sonen är på förhör. De säger att vi ska sätta oss ute på en bänk på gatan. Och då känner jag bara hur jag ska simma. Det är så omänskligt. De, de säger inte om han lever. Bara att de inte får säga något eller att de inte vet något. Och jag ska sitta ute på en bänk. Så jag börjar ta mig kläderna för att jag känner att jag blir svimfärdig. Och det är ganska kallt ute. Och då blir vi insläppta innanför dörrarna. Vi får sitta på en på stolen där inne och jag får gå in och dricka vatten. Aneta och hennes man blir också hörda. Sen får de beskedet av polisen. Mikael är död. Och sen är det bara tyst. Och vi vet fortfarande ingenting utan all information vi får är ifrån vad vi läser i medierna och det kan skilja lite så vi har ju försökt att få en bild av händelsen och vad har hänt, vart dog han och vad dog han av och vilken tid, ingenting vet vi. Så att det känns ju lite overkligt på ett sätt som jag vet ju att det är verkligt men det är svårt att ta in när man har så mycket frågor fortfarande. Det är många som delar Anetas förtvivlan. Hur kan det här hända och varför? Det bildas ett hav av blommor och ljus i gångtunneln. Politiker strömmar till och SVT sänder Aktuellt direkt från mordplatsen. Våran sorg blev liksom delad med så många. men Jag förstår att folk är trötta på det här. Att det sker sånt här. För att han var en helt vanlig människa som vem som helst. Och alla kan ju relatera. De flesta har barn och är själv mammor och pappor. Och att sånt här händer på en öppen gata i ett stort köpcenter som Skärholmen. Det är, ja, det är helt sjukt. Om det kan hända där kan det ju hända vart som helst. Det är fint att så många bryr sig. Det har verkligen. Det hjälper lite i sorgen. Även om man inte är van med så mycket uppmärksamhet och, och kärlek. Det blir liksom. Vad kan man säga? Det blir inte för mycket. Men det blir liksom det är fint att se att så många bryr sig. Man, man borde vara så mot varandra hela tiden. Inte bara när någon går bort. Att, att man har den respekten och kärleken för varandra överlag. Mordet på Mikael får massiv medieuppmärksamhet. Och det här är den tredje dödsskjutningen i närområdet i år. Susanne Friberg är lokalpolisområdeschef i Skärholmen. Det tar ganska mycket på på det personliga planet. Att återkommande uppleva att, det här, att vi misslyckas- att vi inte liksom når i hamn- och att medborgare ska bevittna den här typen av brott- att vi har människor som får sätta livet till. Det är, jätte, det är, det är stor frustration. Tunneln där Mikael sköts till döds- ligger vid Skärholmens centrum- och ett stenkast därifrån så ligger simhallen- dit Mikael och hans 12-åriga son- var på väg den där kvällen- vi ser inte att det är liksom en plats som, som vi sedan tidigare har identifierat som, som något häng utan det var en plats som, som kanske är då med anledning av att man inte befinner sig i centrum har, har flyttat sig till som är liksom ganska ny för oss. Politiker närvarar på minnesstunden dagen efter mordet och det blir ett pådrag som inte brukar bli efter en dödsskjutning i området. Susanne Friberg reagerar på att bilden av vad som har hänt i tunneln slås fast snabbt av allmänheten och i media. Vilket kan vara en risk för utredningen om mediebilden påverkar eventuella vittnen. Hon jobbar ju inte i den här utredningen men vi passar ändå på att fråga hur bra bild polisen faktiskt har över vad som har hänt i tunneln. Vad som ledde fram till att Mikael sköts till döds. Jag vet att vi har ett bra utredningsarbete som, som är väldigt intensivt och det finns flertalet frihetsberövade. Så att min, min bild är att vi, vi när åtalet lämnas in kommer ha den där bilden och att den kommer vara underbyggd av, av bevismaterial som leder till fällande domar. I mitten av augusti 2022 har det inte skett en enda skjutning på ett år och två månader i lokalpolisområdet. Då skjuts en ledargestall till Skärholmen till döds så vi ska återkomma till vad just det mordet leder till. Men sedan dess och fram till idag har polisområdet haft runt 20 skjutningar. Nio av dem är dödsskjutningar som kopplas till flera olika konflikter. Till exempel ska flera av morden förra året ha varit en del av den interna foxtrottkonflikten. Flera av skjutningarna har ägt rum på offentliga platser som torg, köpcentrum och en idrottsplats där många personer, bland annat barn, har varit nära när skotten har avlossats. Den reflektionen och analysen vi gör är ju att de potentiella gärningspersonerna och utförarna som finns idag räds egentligen liksom inte det offentliga rummet eller att det finns risk för att allmänhet ska bli skadad utan jag tror att det är liksom en del i att bygga sitt våldskapital. Susanne Friberg ger en bild över kriminaliteten i Skärholmen. Ja, men det är ju ett område där vi har flertalet öppna drogscener och eh, narkotikahandeln är ju en av eh, de problemen som eh, som drar till sig mycket ungdomar där man kan tjäna pengar man kan få status eh, man ser det som eh, ja, men ett sätt att livnära sig i våra områden och, och till det kommer eh, ja, men konflikter och marknader som, som sen blir grova våldsyttringar och och tänker vi mer kopplat till skjutvapenvåld och, och de här konfliktmiljöerna som är aktualiserade nu i närtid så, så vill väl vi säga att de går tillbaka minst tio år. Och många kanske minns en, en ganska långdragen konflikt mellan två rivaliserande lokala nätverk, Bredäng och Östberga. Och det är väl någonstans i den kontexten som, som den här problematiken liksom tar sin start och sen har, har fortsatt över tid. Konflikten mellan Breding och Östberga varade under flera år och ledde till flera mord. Med tiden har läget förändrats i och med att personer mördats, åkte in i fängelse eller stuckit utomlands. Idag ser Susanne Friberg främst två konflikter kopplade till hennes område som högaktuella. Dels mellan Breding och Sätra men också mellan Skärholmen och Vårberg. Och alla de här områdena de ligger ju längs tunnelbanans röda linje och bara stationer bort från varandra. Och den här sistnämnda konflikten, den mellan Skärholmen och Vårberg det är den vi ska fokusera lite extra på nu. För flera år sedan så styrdes narkotikahandeln i Skärholmen och Vårberg av Vårbynätverket. Lokala aktörer stod för försäljningen men Vårbynätverket styrde och Vårby, ligger ju bara en station bort från Vårberg. Ja, Vårbynätverket, det är ju tidigare stort och strikt strukturerat nätverk som vi pratat mycket om i Petre Krim Krim. Stora delar av Vårby-nätverkets ledarskikt åkte ju in på långa fängelsestraff- efter att en knäcktes. Under den här tiden så åkte också flera ledande personer från Vårberg in i fängelse- efter en stor rättegång om narkotikaförsäljning i området. Det är ju någonstans efter det som vi började liksom märka, märka splittringar- och de här lojaliteterna det är ju inte så att vi ser ju tydliga hierarkier i det men att man är ju inte alltid lojal mot den som är toppen utan oftast den som är närmast en själv i hierarkin och försvinner den då, då är det lite oklart vart man tar vägen och det är väl där de här de här liksom lite mer lösammansatta lösa nätverken som vi jobbar med nu är, är mer komplexa att jobba med än en tydlig liksom Hierarki och en tydlig ledning. Och de här mer löst sammansatta nätverken som Susanne Friberg pratade om är Skärholmen och Vårberg exempel på. Efter att ha samarbetat med Vårby gick områdena åt varsitt håll och det blev då en Skärholmsfalang och en Vårbergsfalang som stred om narkotikahandeln i området. Och enligt polisen så fortsätter Skärholmsfalangen att vara allierad med det som finns kvar av vårby nätverket, medan Vårberg börjar samarbeta med Foxtrott. Och på Skärholmens sidan så ses två bröder som ledare. De har haft konflikter med flera andra områden tidigare. Men 2022 så eskalerar konflikten med Vårberg, grannområdet som alltså bara ligger en kort promenad från Skärholmen. I augusti 2022 skjuts en av bröderna i Skärholmsfalangen till döds i Vårbergs centrum. Och det här är den första skjutningen i Skärholmens lokalpolisområde på ett år och två månader. Och det här leder till en hämndspiral. Mordet på brodern är ouppklarat men i den kriminella miljön tror man sig veta vilka som ligger bakom. Och misstankarna riktas mot Vårbergsfalangen. Det mordet är ju... Eh... Någonting som eh, vi identifierar som eh, en händelse där vi förstår att det här våldet kommer att eskalera. När vi hamnar i, i, en sån, i ett sådant läge eh, så inser vi också att de två utbrytande nätverken som, som vi pratar om- eh, kommer ju också vilja liksom skydda sig själva- genom att kanske gå till angrepp. Så att vi har en väldigt liksom farlig situation- där vi, där vi inser att det kommer vara- nya våldsbrott. Där eh, jobbar vi aktivt med, med både- att eh, förmå de här individerna- att liksom själva inse att de, att de står inför- för en hotbild- Och, det är sannolikt att de är fullt medvetna om det men, men gör ändå inga adekvata åtgärder för att liksom minska, minska hotbilden mot sig. Och på Skärholmens sidan är den mördade killen Storebror, som vi kallar Fadi, drivande i planerna på att hämnas. Så nu följer en tid av skjutningar, misshandel, knivskärningar och hot mellan grupperingarna. Polisen lyckas också förhindra skjutningar när ungdomar grips, i princip på bargärning, när de ska utföra en skjutning. Fadi försöker på flera sätt komma åt dem som han tror ligger bakom mordet på hans bror och han själv utsätts också för flera mordförsök. Polisen kommer fram till att inom loppet av en och en halv månad så planerar och försöker Vårbergs falangen döda Fadi fyra gånger utan att lyckas. Med det sista försöket avlossas flera skott i Skärholmens centrum. Kulorna går in genom balkonger och lägenheter men ingen kommer till skada. Och bara några dagar senare sker det femte försöket på kort tid att döda Fadi. På ett kebabställe precis vid tunnelbanan i Skärholmen sitter Fadi med några vänner. På restaurangen sitter också hans flickvän men de är inte i samma sällskap. Efter en stund lämnar Fadi kebabstället. Då hör flickvännen flera smällar. Hon tror att det är fyrverkerier men förstår på de andra gästernas reaktioner att det är något helt annat som händer. Hon springer ut och ser Fadi ligga på marken utanför kebabstället. De första poliserna på plats gör hjärt- och lungräddning men de lyckas inte rädda honom. Och Fadi lyckas alltså inte hålla sig undan de som ville mörda honom. Och en man i 55-årsåldern träffas också av kulorna. Plötsligt så kände jag att någonting gick in i min kropp. Och jag förstod inte först vad det var för något. Den 55-åriga mannen som träffas av skott- har ingenting med gängkriminalitet att göra. Han hade bara varit och handlat i centrum- när skotten avlossades. Och det är en tolk som återger hans berättelse- under rättegången. Då kände jag att jag... Jag håller på att dö och då hade jag all min fokus på att be till Gud och säga eh, liksom, tro, vissa tro. Mannen skadas allvarligt och förs till sjukhus. Efter dödsskjutningen av Fadi hörs flera höga smällar i Skärholmen. Men det är inte från skott. Den här gången är det förverkerier. Och enligt polisen så firar Vårbergsfalangen mordet på Fadi. Genom övervakningsfilmer, taxiresor med mera så leds polisen till flera misstänkta, bland annat två tonårskillar som misstänks för själva skjutningen. En av dem är då 16 år. Han är ostraffad men polisen har sedan en tid tillbaka misstänkt att han gör uppdrag åt vårbergsfalangen när ledarna håller sig undan i en annan del av stan. Utanför 16-åringens bostad hittar polisen en vapen gömma i en skogstunge där ligger två pistoler som polisen byter ut mot attapper. Man sätter också dit en kamera och 16-åringen fastnar på film när han tidigt en morgon hämtar vapnen och misstänks senare för att vara en av skyttarna. Ett år senare är han en av sex personer som är åtalade misstänkta för inblandning i mordet på Fadi. 16-åringen har varit få under förundersökningen och under rättegången lägger han fram sin version om vad han menar har hänt. Han säger att han inte har något med mordet på Fadi att göra. Efter att ha lagt fram sin version så svarar han inte på några frågor. Vi vägrar att svara på frågor för att du vet att du inte kan... På Vad säger jag Målsägande beträdet Anvar Osman ställer frågor till 16-åringen. Slutligen så vill mina klienter veta varför sköt du Fick du betalt för det? Ja, jag stannar där, tack. Den här veckan avslutas rättegången om av mordet på Fadi och mordförsöket på mannen i 55-årsåldern. Chattar är en stor del av bevisningen och alla nekar till inblandning i skjutningen. Förutom tonåringarna som misstänks ha skjutit på torget är en av dem som ses som reda i vårbergsfalangen åtalad för inblandning. Den 55-åriga mannen som också träffades av skotten, han skadades allvarligt men överlevde. Men minnena från skjutningen finns kvar och det påverkar hans vardag, hans tolk från rättegången igen. Jag känner mig väldigt rädd och jag vågar inte nu gå på utflykter med barnen utanför liksom centrum eller något för att det är på grund av den här rädslan. Och jag... Jag vågar inte gå ut hemifrån efter klockan 16-17. Föräldrar har börjat höra av sig till oss på, en helt annan, på ett helt annat sätt. Det här är Sandy Lundström som är enhetschef för förebyggande arbete- för barn och ungdomar i Skärholmens stadsdelsområde. Vi har sett en jättetydlig ökning både till enskilda samtalen- och till föräldrastadsprogrammen. Och jag har varit jättetydlig att... Eh, Kommer inte föräldrarna till oss så måste vi gå ut till dem. Och då behöver vi hitta dem i samverkan med andra. Sandy Lundström har jobbat i Skärholmen i ungefär ett år- och under den här tiden har det alltså varit flera skjutningar och mord i området. Hon funderar mycket på hur man ska nå föräldrarna. Jämfört med andra platser i Stockholmsområdet där hon jobbat tidigare- tycker hon att det har varit svårare att nå föräldrarna i Skärholmen. Det finns en slags rädsla för myndigheter, säger hon- men den senaste tiden har det blivit bättre. Vi behöver eh, nå föräldrar på olika sätt. Vissa föräldrar använder jättemycket internet och kollar på tv och läser dagstidningar. Alla gör det inte. Vi är ju öppna verksamheter, vi har ingen journalföring. Flera av mina verksamheter, där behöver du inte ens uppge vad du heter. Du visar ingen legitimation, ingenting. Vi vill bara nå dem. Sandy Lundström är också chef över fältarna i stadsdelen. In I en intervju med tidningen Mitt i så berättade hon nyligen att hon har haft svårt att rekrytera nya fältare på grund av skjutningarna i området. Men nu har de nyligen blivit fyra och kommer under ett tag att vara fem fältare i Skärholmen. En av fältarna som jobbar här är Safaketab. Sen jag var liten har jag beskrivit skärholmen och hela stadsdelen som kärlek. Liksom när vi pratar om att det är varmt, det är mycket glädje. Det är massa olika människor som bara hittar ett sätt att funka tillsammans. Det är olika traditioner, olika språk, olika människor, kulturer och allting bara flätas ihop. Det är en sån fantastisk stadsdel. Det är mycket värme. Man gillar att lära och tala med varandra och man vill förstå varandra. Det finns hur mycket vuxna och ungdomar som vill göra förändring som bara behöver vägledning och hitta rätt. Och det är, där, det, är det vi ska göra. Så ju mer vi, jag, alltså när jag tänker på självkritik tänker jag att vi behöver bli bättre på att ta oss ut till dem och berätta vilka vi är och vad vi finns till. Fältassistenten Safa Ketab har också märkt att fler föräldrar är nyfikna på det arbete hon och hennes kollegor gör. Det finns öppna drogscener i området, men hon betonar att det totalt sett är väldigt få som håller på med kriminalitet. Det har varit otroligt chockerande mycket av de sakerna som har hänt och det ska vara det. Man ska bli chockad, det ska göra ont i magen när man hör att sånt här händer, för det ska inte hända. Men det är absolut inte någonting som sker hela tiden. Definitivt inte. Och det är synd att det är den delen som får beskriva den här stadsdelen, för det är inte det det är. Safa Ketab jobbade kvällen i april när Mikael sköt sig ihjäl. Hon och hennes kollega var i Vårberg just då, Ramadan var över, folk firade och vädret var fint. Men plötsligt övergick glädjen i något annat. Polisbilar kör i riktning mot sjärholmen och de ser en polishelikopter åka åt samma håll. Det var ju definitivt en skift liksom i energi i luften, vilket men den var påtaglig definitivt för att det gick från att vara ett jättefirande där man såg en massa barn som springer och leker till att massa föräldrar blev så oroliga och jag kan absolut tänka mig att det är svårt nog att vara förälder idag och sen att vet att man är ute med sitt barn och tänker att någonting har hänt, är vi i fara Sandy Lundström som är saffas chef vill lyfta fram att flera saker har gjorts både från stadsdelens och polisens håll men att mer behöver göras. En sån sak är att synas mer i områdena och att möta dem som kanske inte har bra erfarenheter av myndigheter. Sandy Lundström berättar om en minnesstund som hon var på tidigare i år efter att en kille skjutits till döds. Då mötte jag en person som kunde inte sluta gråta. Och det bara rann och rann och rann. Och då sa den här personen till mig. Kunde de inte misshandlat honom? Kunde de inte stått och sparkat ner honom? Var de tvungna att mörda honom? Är inte ett människoliv mer värt? Men det är ju såklart, det är ju narkotikan. Varför gör ingen något? Och vi hade ju samtalet på mitt hemspråk. Vi pratade ju faktiskt på arabiska. Och vi pratade väldigt länge innan jag ens presenterade mig för vem jag var. Och sen när jag råkade säga att ja, men jag jobbar som enhetschef inom socialtjänsten och vi jobbar ju med de här frågorna sån. Varför, varför är ni aldrig här? Vad härligt att se att det finns, ni också är här. Jag har ju stått och pratat med dig. Alltså, hon tänkte ju inte på vem jag var utan vi kunde dela sorgen. När Safa Ketab och hennes kollega kom till Skärholmen samma kväll som Mikael sköts till döds pratade hon med folk som samlades där. Och sedan dess har hon träffat många ungdomar och pratat om skjutningarna i området. Och det är speciellt ett samtal med två ungdomar på en skola som Safa Ketab tar med sig från den här våren. Det var nog efter sista skjutningen som hade varit där det var mycket som hände på kort tid. Vi hade ett samtal om... Um, ja, med hur strukturer ser ut, vart, nej, man talar om regering och det de ville förstå hela processen. Så det, det var som att man hade en so på plats liksom, och berätta vad som händer. Men det jag verkligen tog med mig var att de båda tittar på varandra och bara okej, okay, men vi behöver, vi behöver sitta där. Vi behöver sitta där så att vi kan vara med och bestämma för vi vet vad som behövs här ute. Och jag har varit så varm om hjärtat när jag hörde att det var så här... De förstod då tänkte att vill man, vara, vill man se en förändring behöver man vara en del av förändringen och att de förstod att men då behöver vi ta oss upp dit och då sa då att jag fick hjälpa dem gå till studievägledaren <går> under den veckan och bara hur ser vägen ut. Men att se att de var så handlingskraftiga, det satte verkligen spår. När man har haft en ganska mörk och tung tid så ser man sig ljuset. och bara, De har framtidstro och de tror på att det kan bli bättre och de kommer vara en del av förändringen. När vi spelar in det här avsnittet så finns flera misstänkta i utredningen om mordet på Mikael. Bara dagar efter skjutningen greps två tonårskillar 17 och 18 år. De sitter nu häktade misstänkta för grovt skyddande av brottsling– Två andra är också misstänkta för händelser kopplade till mordet. En är en kille under 15 år och även han misstänks för grovt skyddande av brottsling. Och när det gäller den andra personen, som är över 21, så vill åklagaren Ove Jävefelt inte säga något om misstankarna mer än att de inte var tillräckligt starka för att personen skulle häktas. För Mikaels skull så är det viktigt för att jag vet att han... Jag skulle inte vilja att hon kom undan. För mig känns det ju inte lika viktigt. För det spelar ingen roll om de åker dit. Jag får ändå inte tillbaka honom. Men jag vet att han skulle inte tycka att det var okej. Att de ska få sitt straff. Och jag hoppas att våra lagar ändras till så att de åker fast. Att de får rejäla straff. Att det här blir... Ett nytt stopp, att de ska inte våga hålla på att begå sådana här brott och komma undan så lindrigt som de gör. Mikael syster Aneta igen. Om de som utreds just nu är skyldiga det vet vi inte än och det är ingen som är gripen för själva mordet. Aneta säger att det är viktigt för Mikael skull att polisen får tag i dem som gjorde det och att de får sina straff. Även om det inte kommer göra att hon får sin lillebror tillbaka. Nej, men jag skulle vilja veta varför. Tror du att du kommer få svar på det? Kanske. Kanske om det finns lite mänsklighet kvar i så kanske de kan åtminstone ge oss det svaret även om det är något dumt så vill man väl veta eller inte, jag vet inte kanske är lika bra att inte veta Vi har satt upp fler kameror och vi har också ett antal kameror som är portabla, alltså som är flyttbara. Som vi då utifrån lägesbild och prioriteringar i regionen flyttar till olika platser. Så vi har ökad kamerabevakning. Men är det här vid tunnan eller i närheten? Var är de här placerade? De finns att de täcker in närområdet vid tunnan. Lokalpolisområdeschefen i Skärholmen Susanne Friberg igen. Dagarna efter mordet på Mikael var det hög polisnärvaro i området och man har också satt upp kameror. Det är till att börja med tillfälliga kameror men målsättningen är att de ska bli permanenta. Och som vi var inne på tidigare så är Skärholmen en plats där polisen ser öppna drogscener och en närvaro av kriminella. Men det har skett en viss förändring. Vi har märkt utifrån de senaste våldsbrotten att vi har färre av de individerna som vi är vana vid att möta i, i centrumiljö eller på de offentliga. De, eh, liksom offentliga rummet Det är inte riktigt lika närvarande men de finns i området och, och återkommande görs kontroller. och... Eh, Ja, men att våra poliser möter dem. Men vi ser att det, det finns liksom ja, men en liten osäkerhet i vad man vill röra. Så vi märker att det, det är en stämning som gör att vi, att vi jobbar liksom väldigt aktivt med att ha en, en minskad närvaro av, av de här individerna på vissa platser och där ny lagstiftning är jätteintressant att titta på vad det gäller vistelseförbud och annat för att kunna säkra och trygga liksom det offentliga rummet att där ska vi inte ha liksom kommande våldsbrott. Sen några veckor tillbaka har polisen möjlighet att införa visitationszoner eller säkerhetszoner som är det formella namnet. Och med tanke på mordet i tunnen på Mikael, andra skjutningar i Skärholmen och de öppna drogscenerna skulle man ju kunna tänka att polisen skulle vilja testa att ha just en visitationszon i Skärholmen. Vi ser väl inte liksom i dagsläget och med den aktuella lägesbilden vi har att vi tror att det kommer ge avsedd effekt. Vi har... Poliser som är väldigt aktiva och väldigt liksom offensiva i sitt dagliga arbete. Och det gör görs återkommande kontroller. Vi har ju redan haft tidigare lagstiftning som gör att vi har möjlighet att, att visitera. Där det finns anledning att att, det, att man skulle kunna påträffa ett, ett vapen eller en kniv. Eller så där. Och det använder våra poliser frekvent. Jag måste klara av att... att åtminstone går en dag utan att man bryter ihop så jag försöker bygga, på, bygga upp mig själv så att jag är lite stark så att jag kan börja jobba och gå tillbaka till det här nya normala livet som man får vänja sig vid Mikels syster Aneta säger att hon inte bara förlorat sin bror och enda syskon utan också en nära vän. De umgicks mycket och hon har inte klarat av att gå tillbaka till jobbet. Det kommer att ta tid att vänja sig vid hur livet är nu. Och hon är tacksam för allt stöd familjen har fått. Det har på något sätt hjälpt till att kunna bära sorgen. Och stödet har kommit från oväntat håll. När Mikael begravdes då sjön Karola. Det är ju min idol. Så när min man frågade om jag hade... några planer på om jag vill att någon sjunger. Och då sa jag ju Carola. Bara så där Dumt utan att tänka mig. För jag tänkte aldrig att någonsin att det skulle hända. Men... Och så tog han ju kontakt med henne. Och eh, hon ställde upp. Kom i sitt liksom tajta schema. Knappt som hon hann och sjöng och höll så fina tal och det var jättejobbigt för henne det såg man men ja, jag är chockad hon är jättefin människa jättefint av henne verkligen det går inte att beskriva vilken kärlek hon förmedlade där hon är också trött på det här hon har ju också barn hon känner väl som alla andra man vill ju bara ha ett tryggt samhälle det måste ju ta slut någon gång det här Du har lyssnat på Petrik Krim om mordet på Mikael och konflikterna i Skärholmen Producent var Jenny Hellström och ljudtekniker Johan Hörnqvist Tips oss oss genom saker du vill att vi ska ta upp, du når oss på petrikrim.svenskradio.se eller på 0734612915. och där når oss också på signal. Och glöm inte att följa oss på Instagram där du också kan skriva till oss och där heter vi Petrikrimpodden. Jag heter Mariela Quintana Melin och jag heter Linus Lindahl.